لا تسل عنا سبي سل بقايا القوت بي عن قصور لم تزل إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِهِ الله فلا مُضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك wa ashkadanah muhammedan abduhu الله rasooluh sallallahu عليه wa ala alihi wa azkadi wa min tibri ahumdi akhsanin la yunidin amma ba'd vayna khayril hadithi kitabullah wa khayril hadithi hadithi sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umori muhdathat wa kulla muhdathat in bida wa kulla bida kinda la'ala upritu din njegovim osnovnim e, vrstama po imanju i e, posebno smo održali čini mi se dva predavanja o širkovima odnosno e, o ono što vodi u širki i tome slično vezano sa kaburove. Također govorili smo o velikom buforu, naravno veliki izvode iz islama, pa govorili smo o prstama velikog kufra e, i to e, pridruje desakvora o ateizmu. Da bi, e, da bi sada došli do, do vrlo bitne teme i nezaobilazne, a to je da onuta velikog širka i velikog hufra postoji e, takozvani e, šir mali širk ili, ili širk u dijelu i mali kufr ili, ili kufr u dijelu. Ako ih ne izvode iz islama, to im je osnovna razlika, karakteristika od velikog kufra i velikog širka. Pa ćemo krenuti u Salavu Bomu Žrivnog, ovo prvo o malom širku. Znači, to je nastavak teme, govora o, a, govora o akidijskim, temama, poglavljima, gdje se vraćam na knjigu od Šeha Salaha Fevzana sa određenim zadacima i, i pogrednim izlaskom iz teme. Pa samo da posjetimo, znači kad smo govorili o velikom širku, preto smo da je veliki širk, da je njegov karakteristika poddaja odme, da izvodi iz mirleta, iz islama, da onaj ko umri na velikom širku ne pokaje se, da će biti vječno u vatri. Uh, a od, glavnih, od osnovnih primjera veliko širka, a to je da se uputi ispolji bilo koji vid i badeta nekom mimo Allahanđelašanom, poput dovej upučivanja dovej uh, nekom mimo Allahanđelašanom, poput teplanja tujana nekome drugom mimo Allahanđelašanom, zavjetovanje i tako dalje vrsta koju smo naveli od straha i ističnih stvari. Euh, uglavnom uh, ono što uh, navede Šundošo primjera, znači koji se vezan veliki širk koji, uh, koji se razskoji ili pod mali širka u jednoj osnovnoj karakteristici to je da mali širk znači da izbodi iz islama. Nebu bu umanjuje potpuni kao umanjuje teuhid i narušava ga i mali širk predstavlja po definiciju kako ga definičuju mnogi ženjarci uvodati na sile tudi na širka tako da je put, način, sredstvo koji vodi u veliki širk izbog zbog toga je njegovja opasnost. E, takože ženjarci naglasio da je širk, pardon, mali širk da je on e, opasni i veći grijeh od veliki grijeha. Na Nakon ovoga, znači, možemo bitno da navedemo, a, i tek će sve onda postati nam jasno stvar, šta je to veliki širk, kada navedemo osnovne oblike, vrste veliko širka. Učenjanske zgovore o velikom širku, bar bardo malom širku, govorili su da se on može podijeliti u nekoliko skupina. Pa kažu, jel, ovaj, zanovna osnovna podijela, to je, kaže, širk za hirk, znači, vidljivi, jasniji širk, koji spoljava jezikom i uh, udobima tijela mm -hmm. i kažu, ima skriveni širk, skriveni mali širk. Pa ćemo uh, u podijelu uh, namesti i ispomenuti uh, neke primjere tog širka, da bi bilo jasno o čemu govorimo. <clears throat> Što se tiče ovog širka uh, Dahera, vidljivog širka koji se očituje na, na jeziku i na udobima tijela, znači riječima i dijelom se radi. Uh, od osnovnih primjera koje učenjaci navode, je tzv. halif bihajrila zaklijanje sa nečim mimo Allaha subhanahu ta'ala. Kao što je došlo hadisu vjerodostojnom koji bilježi e, Tirmizi, bilježi ga Tirmizi i Tirmizi ko ceni je Dobrim i, i drugi čenjaci Vjerodostim, Hakem, Vjerodostojnik itd. Hadis vjerodostojnom koji je došlo kaže poslanik salallahu ala sallam men halafi bihajrila hafad kefara au hašak ko se zakone za nečim mimo Allaha i Hakem, učinio je dijalog kufra ili širka. Euh, da mi odam imamo odnosaćvano sačuvano sačuvano onu povelju. Kada je došao Muhammed el Fatih u Bosnu i Hercegovinu, pa kada je kada je osvojio Bosnu u Jajcu, kada je napisao povelju koja prava daje zateknutom narodu, narodu u je živio. Pa je u Skopitevni povolj, to imamo zapisano, to možemo naći, se zaklinje, zaklinje se sa, sa nečim mimo Allah SWT. Između ostalog sa sabljom I tri čet stvarima koje koje se zaklinje mimo Allah SWT. Narodno što predstavlja manju Čirkel. Zanimljivo je li kako to moglo zaući jednog takvog velikana, sultana, halifej, i, i ovo naši preuzeli ovdje, e uh, ono tursanski zajance kada neko ina ugorancija tadude pogreši sa novog i on se ti timisnim stvarima. Film zapinjes govara, zapinje se sa nečim mimo Allah osmanata. To je neverovatna stvar da, da mogu da možemo da da mogu da opucite institucija e uh, to ili reis ili halifa i neko misli da mogu se zapinjati sa rečima mimo Allahu džashana. Neverovatna stvar da to se do prakse. Pa ako neko nejasno učeo oko ju Načel kojoj a, vrsti šitak govorimo o primira klasična, znači, prvi primjer u praksi. Znači, je ovaj klasičan primjer e, tog malog širka, zatekanja sa nebim Allahu subhanahu. Načemu malog širka koji ne izvodi iz vjere, nego majetevit i atrestvo e, i način koji vodi u velike. To je znači prvi primjer, prva vrsta ili e, ili primjer e, tog vidljivog malog širka. Druga vrsta je Ovo moramo u riječima Druga vrsta je riječi maša Allah o širt. Da neko kaže maša Allah i maša Allah znači ono što je htio Allah i, i ti ili neko drugi. Spoji la, sa Allahovom voljom neku, neku drugu stvorenje. I to je mali širk jer je to došlo u hadisu koji je bilježen Nesai, u vjerozodnom hadisu da je uh, čovjek rekao poslaniku, sallallahu aleyhi wa sallam, maša allahu šit, pa kaže, on rekao, uh, kaže, ažu'al te niri nibda, završi mi učinio allahu Allah. radnom. Kul maša allahu, vahtah, reci maša allahu, jedan jedini. Znači, allahuva se volja, njegova jedina se izrušava i punjava. To je znači drugi primjer u riješima pravljenja malo šega. Također uh, učiti neki navodi primjer odnosno baš to malo širka je, su riječi la u la la u la wa fulan da bi bilo alari te i te osobe. A ispravno da se kaže znači uh, u jednom i drugom slučaju je prijednomio znači da se kaže imaša Allah zatim zatim bolja uh, te i te osobe ili da nije bilo Allaha, a zatim te i te osobe, tog to stvorenja, ne bi bilo tako nepsir neslobno dalje. Znači, gde da mora postaviti ta, taj takozvani ta, predoslijed. Znači, da je Allah onaj, a, čija se bolja izmrš, izvršava. Každa što je u koransku maletu, ono što vi nešto osim ono što Allah hoće gospoda svjetova uglavnom znači ova dva primjera koji se u tome da se mora znači prvo reći a, a, znači ono što Allah hoće i da nije bilo laha. a zatim da se dola ta, to drugo stvorenje koje se spaja u kontekstu ti riječi znači ovdje je riječ o malom šitku u riječima u izgovor također imamo primjer ovaj, u praksi izavo pa neka komisija da je to da to, da to samo navođenje navođenje nekakvih a a ovaj hipotetički pidera ili nešto što je bilo, nema u praksi, nema u praksi. Ja ću na na to što je bilo praksi, a to budete večeras je neko drugo pitanje. Vi znate da ima ona pjesma koju je dao Dylan Marley u kojoj u kojoj je došlo riječi ja bismo zdavao za zdavom mrakom, da li nije Alija. Pitanje ovdje, dali da o potpada pod za ovaj zabranjeni način govora, koji je u predstavljanjem Ali Širk, ja bih svjetlo zbavljaka da te nije Alija. Znači ovdje nije rečeno da, da nije Allah i Alija, nego da te nije Alija. I naravno da se ovom riječu, ovoj pjesmi, mislilo na Aliju Rahmetullaja Legna, naših bivših predsjednika, iako je to poslije ovaj, Dematovo sam, Dino Merlin, mislije da govori jednoj osobi koja je se žrtvovali, bila veliki borac tako dalje. Uglavnom, i dan-dan se ova, ova pjesma sluša prilikom određene stranke koja kada se okupi, okupi i tako dalje. Nažal, pitanje, je li sporno? Je li sporno ovo, je sporno ove riječ? Je li potpada pod ovo zabranje, pod ovo zabranju izgovaranje, maša Allah i e, le-le-la, da, da nije Allah i toga i toga? Pa, ko, ko ovaj ko znam misli da zna o Lurbu, poslije neka, neka nam odgovori na ovo pitanje. E, to znači bilo, ovdje govorimo o vrstama e, malog širka koji su u riječima. A u dijelima imamo ono poznano, kod nas također jako rašenu prakciju, a to je e, lipsul halaka, ili halaka, znači nošenje, nošenje nekakvih na narukvica, končića i sličnih stvari nekod, nekod, neko si naučeni neku kajšne kakavima i tome slično, neko odnosi odplatna i tako dalje, ali ako to nosi sa uh, ubježenjem da to otklanja uh, sibete i velaje, znači, uh, i da pribavlja sreću i da čini zaštitu, to predstavlja mali širk. To predstavlja mali širk. Također druga vrstati to malo širka u, u, u dijelima, Uh, zašto u pristaju mališih ne pa dobro, uh, ima tu dokaze, ima argument, narodno, ali govorno, što je to došlo u, u, u hadisima odriženim, poput hadisa, uh, Mutefe podali uh, bilježeg Bahara i Musilica uh, Advasa, u kojem je došlo da je od uh, Ebu Bešira Ansari'a, uh, kaže da bili su Allahovin poslanikom, sallallahu alaihi sallam, jednom od njegovih putovanja, kaže pa je poslao, poslao čovjeka, el la jepa kajenne fi rakabeti ba'irin kilare, da ne ostavimo, nikad ne ostavimo u vratovima, na vratovima deva te, te nekakve privjeske, narukvice, povodce koji su bili stavljani ila puti, ako su ga nisa, a da se ne rekinu, da se ne unište, koji su bili sa ciljem zaštite životinje. Sa ciljem zaštite životinje su stavljali, stavljali devina vrate. Hadi, znači, bilje živarimo također imamo Hadi ispoznatili odimo radimo na u kojem je došlo da je da je poslanik Salvan al-Mustalim vidio čovjeka koji je imao na ruci imao na ruci ovaj, narukvicu koja je bila je održen vrhunje metala pa ga pitao šta je to pa kaže on minerala kaže to me, štiti, to me štiti od slabosti pa reko je fa inneha la tazidufe illa vehna kaži ckinije, onda ti neće bojeti osim još biće slabosti. Fe neke leu mitte wahi alike ma aflahte ebeda, ti ako bi umro sa njom ne bi uspio nikada. Ovaj izbilježi ga ima Mahmed u svom usnedu. Ne samo ima Mahmed, bilježi ga i drugi Ibn Mađer i Hakim ibn Hibban, profesor pa tog cilni hadis Ibn Hibban i rodoselnim DHB takođe je i mnogi drugi ima ima određene slabosti u ovom hadisu, ali je njegovo značenje je ispravno i tačno i mnogi značimi hadisu da o cilju privatni gradosel. Glavna mu uopšte poznata stvar da da nošenje, stavljanje odriženih privjesaka na ruku sa ciljem sa sa to otlanja Belaje i Musibete i da, da donosi sreću, da to predstavlja mali širke. Slično tome, odnos, od isti propis potpada, noćenje zapisa i Hamaelija. To je kod nas nara jako rašireno da se ovdje određa osobi i ona nauči na, na, na te zapisa ili Hamaelije i ona se nosi e, oko ruke, oko struka, oko vrata i e, zavisi neko nosi u novčaniku, i tako u odjeći, e na ono, osnovnih smislu nošenje tih hamalija da one štite štite osobu od od odreženih musibe ta i da donosi sreću tako dalje. I mi da je to nas jako proširilo znači ako urate bilo je popularno primiti nekako neku akciju, neku, neku bitku je ili na liniju ovaj, bilo je popularno da se da da dođu da, da nabavi sebi hamalije koji čuvaju koji narodno čuvaju jel, od od sreće od smrti i tome slično. Da je zabranje odnoštih Hali je dovoljan na mehadijskoj biži je budavod Ibn Ađiha Akim Jahd u svojim zbirkama u kojima je došao da je poslanik se na stranom rekao i ne ruklao te temajim motivele širkun. Zaista su rukije u kojima ima, u kojoj se izboljeni šartovi dozvoljene rukije na čuguna širkan. O temajim, a to su zapise talismanim, opično su te djece, uh, vrste talismana su upravljeni djeci da štite djecu, uotivale, a to su ljubavni zapisi, gdje se je lođe da, da, da, da supruga zavoli muža ili muži suprugu, pa se napravi. Sve te tri stvari koje je spojeno u kaže širkun su širke. Uh, većina uh, komentatora ovog Hadisa kaže da se umisli na mali širke. Znači, ova dva primjera koje smo navili u dijelima malog širka, a to je znači nošenje ovi naruhvica ili zapisana majlija sa ciljem otplanjanja uh, otplanjanja musibeta i nevolja to predstavlja mali širk. ali kada predstavlja mali širk ovo je uvrlo stvar predstavlja mali širk onda kada je osoba ubijeđena da je Allah Želešanu učinio te stvari sebevom razlogom otplanjanja pelaja musibeta a naravno ispravno Allah ne učinio te stvari niti narukvice, privjeske, niti, niti zapise. Znači, kada je ubijeđen da Allah odalaže, ali šan ko je to došlo da, da, da one šite, kada je to ubijeđeno, onda je mali širket. Zato što to nije tačno. Zato znači, što u širitskim tekstojima da to nije dozvoljeno nositi, da se nije treba na to oslanjati itd. A, a kada je veliki širket, kada je osoba ubijeđena da one same po sebi, znači sama po sebi, i sama po sebi, Ti od, od nosibe, belaja ili donosi sreću i tako dalje. nači kada, kada je u to uvježeno, onda je to veliki širk. Mali je širk kada misli da je to Allah rešano učinio sebeo. A ne da samo po sebi, a, a, to čini. Znači, doslovno smo navjeli nekoliko primjera malog širka u riječima. A, kao što je zanjenjaj mi imala smo ova dva primjera u dijelima i ostalo je ostalo druga vrstavnog širka, a to je širk hafi, a to je u zbari širk u, u namjerama u njetovima, poput Rijaluka i Sumai. Rijaluk, nasledno, riječi, aramske reči je ra, viđenje, gledanje, odnosno kada osoba radi neko dobro djelo sa njetom i ciljem da je neko vidi, da vidi da ona to rada. Ne radi radi Allah ila a znači, jerado ono djelo sa kojim se približava Angelu de Shanovu kada je radio radilo Shanovu nego da bi ga neko vidio ili su da bi neko u nasljedijo seme a čuo da, da se čuje da neko uje za njega da mora ono radi da se prenese i, e, i u tom djelu znači čini određenog što shirka a to je taj mali shirka znači ovo da ponovo znači da u djelima sa kojima se približava Angelu de Shanovu Uh, on u tom dijelu ne radi ga čisto da je lađe za šanogu, nego radi toga da bi ga ljudi vidjeli da radi ili da bi čuli da on to radi. Poput dijela onog kvašnog ili da uljepšava namaz, kada, kada, u pristvu, kada klanju u pristvu neki odiži ljudi od kome stalo, da oni on imaju lijepo mišljenje o njim. Ili daje sadaku, sa cijenje da ljudi vidi da on daje sadaku. Ili uh, zikri, ili uh, posti, uči Kur'an i tome slično, sa ciljom da drugi ljudi biljaju on to radi i da je pobale o tome da ima lijepo mišljenje o njemu. Znači, sve, koliko god tu ima u tom dijelu, znači, koliko ima a, realuka ili sumre, toliko je to dijelo, dijelo a, na, okrnjeno i toliko je ono uronulo u taj mali širk. Pa, a, po pitanju poništavanja ovog dijela, znači, to je jedna malo krupnija mesela, a, kada dijelo, kada se pomiješa sa njim mali širk Rijaluka, takozvani širk Ha'afi. Kada je to udjel paat ili ponišan, kao da ga nisi uradio, oko toga ima veliko razileženih kuženjaka. Naravno, zašto, zašto obav čovjek, širijeski tekst, oko toga da čovjek treba raditi dobra djela, samo radi Allaha Belšanu, a ne da je poniša radi radi ljudi, da bi ga videli i čuli, to, širijeski tekst je potom pitan su jasni ko dan, i oko toga nema potrebe da je navodimo. Ko, da, um, kani, uh, ko, ko se nada susretu sa svojim gospodarom da radi dobro djelo i nekada ne čini shirka neka nekada pridružuje u tom ibadatu svom gospodaru nikoga a, a ovo ovaj uh, je skriven shirke u hadisu koji dolazi ali vidije ga da berani vera da su u sobnoj u kojoj je došlo da je ponik samodno brekao ah va kuma akhafu alekum ashirkul asgar najviše čega se bojim za vas je kaže skrivenih širk pa su mu rekli ja, ja rasulullah wana shirkul azgar šta, šta je to širk mali pa je on govorio rija kaže to je rija odnosno rijal kako kako ga to je da osoba na a, znači, kada radi dobro djelo nastoji radi ga zato da bi drugi vidjeli e, ili čuli da on radi to djelo. E, malo prikažimo znači ima e, oko toga. Znači čovjek može raditi znači a pazite u ovo da se naruši e, da se naruši nit i valjano no dobro djelo može biti i sa druge strane da čovjek radi dobro djelo radi neke dunjalučke koristi. Naci da obavlja hadž da ide u borbu u džihad da radi određena dobra djela koji su ibadet i badeti, radi ih, ali sa ciljem do naloga. Naci i to je vrsta kako učinjanstvuju vrajaju u skriveni širk jer narušavaju svoje dobro djelo koje radi. A mi mislim prošli put na vodio na hadijski obilju već smo sa ih u kojih kako se zove Taris Abduldin Nekaj propadi rog dinara, vataj se abdu dirhem i rog dirhema, dinar je zlati novac, sredni novac, vataj se abdu l'hamise, vataj se abdu l'hamile. Zpomljali smo taj adis i neke propadne rogove odjeće i svili. Jednako utje radije u indramijuta sehid, ako mu se uh, on je zadovoljan, ako ne dobije, on, on se naljuti i rasrdi. <coughs> كاجد نو قائم او سووي سويجي دابل كافي كاجو ما شرك في الايرادات والنيا كاجسيت شيلا وناميراما اينيتوبما كاجفادالي كالبحر الذي لا ساحل له كاجتو الموركو اينيما اوبالي وقل من ينجو منه اعماله اونيكو سمهوژي اسپان كو سمهوژو بعمله غير O neva šajden gajreda karub ilaihi talabel džazan talabel džazan milu kaže onaj ko radi neko djelo ne Allaha ili zanijetio je zanijetio je sad nekim djelom sa kojim se približuje Allah Žešando se približi nekom drugom nagrad od nečega drugog nekoga drugog kad Ešrefi nijetio i radi učinio je šir u svom nijetu i svojoj namjeri A kaže on da spomniš je ihlas, ihlas je to i to, da da, da ove stvari samo samoprena Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad smo večko dove teme govorimo zanimljiva stvar, znači, uh, znači, uh, znači, uh, znači, uh, da je vrlo malo učenjaka pisao o tom u stvari kada čovjek uh, kada čovjek poremeti svoj nije tu činio dobre diela. i nauči ga mali širk. Znači uh, nečini dobro dielo čisto radi Allah subhanahu wa ta'ala, kada mu je to dielo poništeno. Kada, kada se ono ne broji, Kada je pakel? O tome je zanimljivo, o tome je pisatak da ređem u svom komentaru uh, onih nebojvića, 42 hadisa u džame, u odomu Marikim u, u, u svojoj knjizi i jako, jako lijepo studiju o tom pitanju, ne, nisam našao da neko, da neko tako lijepo obradio kao što ono obradio to pitanje, uh, odnosno oni pojasniju govori o tome znači da je koje se radi mimo Allah znači radi se ne radi Allah nego na drugom Allahu svtala koji ima svoje apsame ima svoje vrste pa je spomenu te sve ovaj pa kaže recimo ako dijelo se radi čisto samo radi Allaha subhanahu i to je osnova naravno. kaže međutim nakon što uradi se to dijelo, ljudi pohvale osobu pohvale osobu da je radi dobro djelo da je pohvali ali ko tu dio radi da ne navodimo primjere i onda se u njegovom srcu a, pojavi odriježeno zadovoljstvo što ga što ga ljudi hvalje da na jutu prvo je time da, da li je time narušeno njegovo Da dali je time narušio jedno protivelo u vani kaže bude navodniker po ovom pitanju kaži, da ispravno je dalo, da on nam to nije narušilo njegovo djelo i da mu ne naštetiti nego je to kad je baš kao što u hadisu koji veljaš muslimu svom od da buzar da je vjerovisnik, sada nam sada o šovijeku kaže ja amelu amel le billahi minal khairi kaže čovjek radi djelo radi Allaha odobri djela kaže a neka ljudi hvale potom pa poslanik je tilka ajil busra mu'min kaže to je Vijest, mu, kako dobro za njegovo dobro djelo da primi no da je nahajli tako da. tako da mu to ne može da mu to neće na štet i znači, ako nakon uh, djela koju radi od, samo radi lađe šanu nakon toga kad ljudi hvale i on osjeti zadovoljstvo i drago zbog toga to je uh, jedna vrsta kaže druga vrsta je to uh, ovaj, da osoba radi kaže ria mahda Šta znači? znači da da bude uh, djelo koje dođelo bilo nama post ili sve jedno koje je bijelo, radi ga samo radi toga da bi ga ljudi vidjeli, ne radi ga radi lađa šana. Pa kaže, uh, on znači, uh, ili zbog nekog dunjalčkih čisto radi da je kao što je stanje munafika. Ujda qamu ila salati, amamu kusala, yora on nade, laj od kurunu laj ila qalila. Kaže, uh, kada ustanu da planju namaz, kada planju namaz, ustaju lijeno. Juraune nas, bitno je da njih vide ljudi, da bi ljudi vidjeli ulaj kuruna lajlaka, ne spominje, lajča nosi vrlo malo, to je znači, djelo munafika, uh, to djelo, znači, nema sumnje od toga, pa što kaže ređe, kaže, la šeke, in da je muslim kaže, ane muhabit, da je to djelo patir, koje, koje radi čisto, na čisto na to da ga ljudi ili radi neke čiste duňali koristi ne radi lađ lešanu. E znači pomeno sa te dvije verse. Treća apsoka spomnje i kaže je ona je ta koja koja je, koja zanima isporna i sporna, ima određena stanja a to je Kerganchurik u osnovi radi vjeradi djelo kaže radi djelo lađ lešanu i kaže od samog početka on šanu se drugi mit Naši znači radi, odnosno počodgar od znači, radima Žana, međutim od se u, u samom početku pomiješao uh, mir, neki drugi. Takože, kaže ispravno je uh, da, da je ovo dijelo da on pa, tj. da to dijelo se ne brui kodogani radio. Uh, Dokazatu kaže hadis, kodakaj koji kaže smo se s von sario da bororeire i aku do lav da bar kadala, ona ana sharaka i min uh, anish Kaže ja sam naj i naj neobišniji od tog da mi se čini širk kada mi se neko pridruži. Men amila amanan ashrk fihi ma'i ghairi kuradi dijelo i učini širk. Pridruži meni nekog drugog, tarektuhu vaša šerikehu šerikehu. Kaže ostavio sam i introvio sam i neki taj širk i to tome ko, koga je pridružio meni u tom, ja. Što ukazuje znači da čini što samo početka djela da je da je da ono poništava djela. E, ova sledića kategorija, to je ono gobo imamo nazivačka i kada govori negde kada kažu razvršćenjaci da li se on djelo kojim imaš ima, ima rijalu, kadal se dali je bad, da nije bad, to se u odnosu na ono slediće stanje, a to je da osoba zna u osnovno može radi dobro dijelo, pa nakon određenog vremena, nakon određenog vremena pomiješamo se nije rijal. Znači u osnovi krenu da radi dobro dijelo, pam se posije toga pomiša pomiša drugi nit pomiša drugi nit iz određenog razloga da će dođu taku situaciju takoga dali ili šejtamo dođe priđemo pa pam došakne nešto pa on skrini u svojim mislima i pomiša svoj nit e sad kaže jedan režorkazi kaže, kaže a ako on usano start kad se pojavi naši taj nit odploni osobe taj nit i vrati se na ono na normalni neta to dorade da delaju radi šanugu kaže nema kaže ispravno kaže da odamo da, da mu taj rialuku i na trenutak ušao da mu neškati dobro djelo međutim kaže on istercela meo ako se prepusti tom pomišljonjetu to rialuku dalimo se poništava djelo i završi do kraja znači pomiješamo zbrancica tom rialuku i završi djelo na tom, tom rialuku a a od samog početka počeo ga raditi samo radi Lašana E S.A. kaže da se to udjeluje, da li mu se poništava, da li mu šteti taj realog, kaže, ili mu ne šteti, oko toga imamo, kaže, veliko raziležik učenjaka Selefa. A, a, I oni spomenuli, znači imamo poznat raziležik dva stava učenjaka, jedni kažu da se poništava, a druga skupina ona, skupina učenjaka, poput i mama Ahmeda i Džerira Taverija, Hasan al-Basrija i mnogi drugi šnaka zmači, kaže, la jebtulu amalogu bih dali, kaže, ti imamo nije poništeno dijelo. Nije mu poništeno dijelo. Dok imamo i treće mišljenje, možemo reći, a tu je kojom naginje i a on kaže, u stvari gdje od vrste dijela. Zašto? Kako kaže od vrste dijela? I kaže, čak je, kaže on tome nagrije i džari u taberi, a to je, kaže, zavis i kakva vrsta dijela. Kaže, ako je to djelo i badet koji se radi, ako se početak uh, spojen sa završetkom, kako poput namaza znači, ne može se namaze izdvojiti, kaže jedan rekati, klanju radi Allah, drugi klanju radi, radi ljudi kaže, ova jedan se privata, ova ne privata znači, e, znači, to je nemoće, znači namaz je jedan kompletan ibadet post je kompletan ibadet, jedan dan posta, hađe kompletan ibadet znači, povezano od početka do kraja znači, e, ovo razilaženje se odnosi na odjela ovo, ovo razilaženje koje sam ovim spojinovam, prije odnosi se na odjela A što se tiče onog koji znači, su i badri, ali, ali su oni, znači, mogu se podijeliti na dijelove, poput učenje Korana. Čovjek učine koliko ajeta, učine koliko stranica i sve to se može podijeliti, neodvoje, ne povezane jer s drugim. Poput davanju, udjelivanja imijetka, se ovdje danas, dili sutra, udjeli posljednoga, zikri. Zikri deset puta, zikri koji je Šanova, zikri radi Al-šanova, onda dvazet zikrova radi nekog drugog. Da znači, je ono što neko drugo, znači, to su odvojeni badati, mogu se odvojiti, to hoće da kaže imam režim. Pa kaže ispravno ovde, da ti odvojeni badati koji ih mogu podijeliti, da ono što je činio a, radi rijalu, kada bi neko drugo imao lažan da mu se to poništava. A ovo što je radio da je ono da šanadu da mu se naravno prihvata. A ono od čega su šanacije izlaze, a to je znači ona izvadak koji od početka do kraja povezan, ne može se podijeliti u dijelove. A to je namaz, post, šaćki to nas sjeća. E, tako da znači, da je e, po pitanju o, znači, ono nagljaju stavu ono na čemu je skupina učenjaka to je da se poništava sa tim rijalikom ako, ako rijalik dože u toku činjenja tog dijela zanimljamo, ovdje imamo još jedno, jedno vrstu dijela kad se pomiješa kad se poremeti, e, nije nijet u njemu a to je recimo da čovjek radi određeni dobro dijelo a onda mu se pomiješa e, pomiješa neki drugi nijet koji nije rijalik ne radi što radi ljudi Nego recimo da neki neki dunjalučke u kojima, za koje došlo šerijskim tekstovima da dozvolje rat. Primjer toga čovjek odi u džihad i narodovo da čovjek kada ide džihad bori radi Allahu džesho. Među tim spoj drugi nije da uzme ratni plijen. Ujedno sa džihada domerati tekst dozvoljeno, plijen da uzme dozvoljeno. Na navodi moslimanski bend zato. Da li mu je sa uzimanjem ratnog plina u manje dni O sva odi na hač. I onda i na hač, ja to ku ratija da ido berne A dozvola da se trgovinu toku hačana. Na no, forumas glada suri hač. Znaci pime, znači naručio nešto neku dunjaalsku koris sa, tim, sa, sa tom trgovinom. Drugi primjer toga je recimo ljudi koji se bave poučavanjem Kur'ana. Tež vidu i hiki tako da drugi ljudi poučavaju. I lovi što radi. Recimo prenosi vači što radi kao e, nastavnici, profesori, pređe jer je i uzima i platu za to. I naravno e, ima tu nije da zarade na tome. Znate to je jasno kodan. A, a po ispravnom stavu učenjaka ima tu dozvolu. Dozvola na plati to vrijeme koje utroši na to. Takođe ima koji planija i dobija za to platu. E, no ezit koji ju je i dobija za to nadogradu. Uh, znači, uh, sa tim ibadetom je pomiješao neku dunjanošku korist koju je ispravno sva učenja je dozvoljeno uzeti jer naplačuje tu vrijeme koju utoši nakavljanje. Ne govorimo ovdje, znači ovdje nekome se ugojati pa dobro da je učenje korana umrljena. Ne, učenje korana u druga priča, znači ne, ne potpada pod ovu skupinu. Znači govorimo o, uh, o dobrim dijelima, propisanim, radiši, međutim došlo u šarijeskim tekstom da je dozvoljeno uzeti neku uh, dunjanošku materijalnadokrana dok se to radi to dijelo. Da li je uzimanjem pet dozvoljene donjače nadopne uga umanjena vrijednost uvela. E im reče koji je spomeno i to je za nekevo i to je ispravno e, da u stvari da se umanjuje takvoj na osobama da se umanjuje nagrada shodno onoliko koliko koliko, jel, koliko se preputi odnosno koliko uzmu a, na uštu na usprvađanje tog djela donjaučku korist. E on je naveo hadis od Ukas Tome od Abdulah amra koji bilježi u svom sa. Kaže inel bo za da animu animeten Kaže bo za Oni borci na lavom putu. Kaže kada animu banime kada uzmu ratni plin, Kaže ta'jlu sulu Ubrzali su sebi dvije 3 nagrade. Naći ostalo njima koliko 1/3 njima ostalo ostala njima jedna trećina, a ubrzali su sebi, ubrzali su sebi, znači dvije trećine. Failem javnemu, kaže Šejan, eh, temme lehmežom, ako kaže ništa ne uzmu kao ratni plijen imaju potpunu navrat. Analogno ovome, i druga djela, ovo je došlo za one koji imaju uđihak, dozvoljno dozvatnu plinu. Također, ova druga djela, koju smo mi navrati, znači, koliko... A, anodno, tome, znači i njima je umanjena nagrada shodno onoliko koliko uzimaju odunjalučni koris koji imaju dok radi to dobro Ali dozvoljeno, ono bitno odgled je da dozvoljeno. I time, ne se, time se ne poništava potpuno nagrada, ni ima u tome širka. A, to je od prilike, ono, znači ukratko rezime ono što spominaju ređeba, jako zanimljivo pitanje, jako je bitno. Ritko se može najgdje nađe neko to obrađivo, pogotovo ovako Uh, Sljedeće što, što nam dolazi, a to je mali kufr. Znači, evo ovaj je bil neki osnovni primjer malog širka i navodili smo je. Ovaj, govorili smo prši put razike između velikog i malog širka. Uh, rekli smo, velik širk izvodi iz, iz minleta, iz islama, a mali širk ne izvodi. Veliki, uh, veliki širk uh, koga čini i umri, a ne učini terroru. Uh, znači, vječno će u u vatriđenevsku, a onak učini mali širk. Neće biti ako umri na bez pokajanja neće biti večno u čehenama kod kažnja. Takođe veliki širk koji poništavaju se sva njegova dijela, djela. Zaraskod malo širk gdje se poništava samo onoliko koliko je na, poništava se ono djelo koje koje sa kojim je pomiješan a, mali širk. I usodno kao mabrigo to razilaženje kada se poništava a, poništava djelo zbog malog širka. A, sada vidimo na mali kufr već sam spomenu, znači govorili smo o temi velikog kufra, spomenu se vrste velikog kufra po kufrat tekriba, kufra džuhbuda, znači kufra, uterivanje u laž, negiranja poslanstva i istinitosti islama, kufr iba, ustigbar, kufra znači odbijanja i oholosti kufr šeka ku sumnje, jarad, to je okretanje od od hakka istinitne i kufurni faka a to je kufrom na pikota. Te vrste to su vrke, vrste velikog širka. Veliki kufra, pardon. Onda nam je znači, da spomijemo vrste malog kufra. E, Ove vrsta ima jako mnogo. Ja smislio da saku spomnim da spomnem po neki argument Sanju. E, mali kufr je onaj kufr koji la juhočima milleta, ne izvodi iz milleta iz islama. E, I zato ga znači naziva kao kufr ameli. To je kada kufr u djeve, a ne u vjeru, Definicija njegova kaže uh, Kufru uh, Azgar kare uh, uh, huve Zunu eleti varade tesmijedu hafil gitabi wa sunneti kufra wohije la tesmijelu ilahadil kufril akbar jer to su grijesi koje radi za koje je došlo u šarijaskim tekstovima Kur'ana i sunneta da su nazvani kufrom ali ne, nisu došli na stepen velikog kufra koji izvodi iz islama. Znači to je definicija, uh, definicija malog kufra. Uh, primjera malog kufra je slijedeća. Ja ću nekim redu slijedom i pa, uh, navesti argumente za svaki od njega. Prvi primjer, a to je kitalo muslim, borba, ratovanje protiv muslimana, ili katlu muslim, ili ubijanje muslimana kao je došlo, došlo, došlo prijatelom hadisu Buhari i muslima koji kaže, poslanik s.a.v. kaže, si babol muslim i fusuk u akitalu u kufr vriježanje, psovanje muslimana je grih u akitalu u a borba protiv njega je kufr, znači ovom hadisu je nazvano da je boriti se, ratovati protiv muslima, kufr takože imamo kurhanskim ajetima u kur man katala mu'mina mu'ta'amina, u E, mu'mina, muslimana, namjerno i nabrano no, koji u sve ima kaznu da će biti u dženemu, da će biti Al-Santara ljudi i tako dalje, nabrano četiri, pet e, vrsta pojinta, ovdje znači da je došla strašna prijetina ono koje ubije muslimana, a ovdje je nazvalo da je to puf. Ili u hadisu također e, koji bilježi buha, e, Buharija muslim, zva zva sa hiya, kada la trđi u fara nemojte se vratiti, kaže poslanih stana, nemojte se vratiti nakon mene da budete kao kafiri. Ja drži u vabu od okom rekaweba, da jedni drugima udarate vrato, odnosno da jedni drugi ubijate. A znači, došla nabrana. Ali pojedite u vadisu, ovaj da je nazvan, kaže, nemojte se vratiti nakon mene ustanje stanje kafira, kofara, da budete poput kafira. Šta je osnovina ti kafire da jedni drugi ubijajte? Znači u tom hadisu nazvano da je musliman da ubije muslimana da je to dijelo kufra. A mi malo prije kažemo, znači govorimo o malom kufru koji ne izvodi iz islama. Pa će neko reći, pa dobro, kako znamo da ovo izvodi iz islama? Znamo nas u drugih šarijetik tekstu, u kojima je pošlo također da ubija muslimana, kufru muslimana, muslimana, da u tim šarijetskim tekstama opisano da to nije izvelo iz islama. Poput ajeta, javdadina ravenu, kutiba alaikum na fil odjelnici propria novamente kisans odmazda za ubijene a onda onista pokazuje fermen uh, ufialahu min akhihi shay'an nakon što ubijemo muslima muslimana pa kaže ako bude oprošte, ako bude, ako oni oprosti svome bratu kojim brat nazvan je ovaj što ubio muslimana bratom kad je bandom rukujeo dan va leviksa nazvanem ona što je ubio nazvan je brat da se njemu oprosti da se priježe preko, preko tog ubistva koji učini. Ako ga nazvan bratom, znači da je musliman. Takođe u Kuranskom memoru kodira: "Vain ta'i fatan mu'min in taqad faṣl baynahum. Ako se dvije kaže dvije skupine od mu'mina sukobe ratuju, ubijaju se pa asrubeynahum. Kaže izmirite stanje među njima, pomirite ih što znači da su nazvani uh, obe jedanrati odim bretre drugi ni bitno po kakvom pravu koji je koji uh, kome nego bitno da su nazvani da su uh, da su uh, da su tu uh, skupine mumina ili uh, u nasljedku posjedega aj to se dogrijeđemo mumina i su samo mumini braća pa popravite stanje među, među vašom braćom što uh, ovi uh, zadnji ovi argumenti što sam navio, znači ukazuje na to da uh, da borba muslimana proti muslimana u bismu muslimana Uzimam je drugo muslimanda da to nije dijelo kufra koji izvodi iz islama. Jesu nekrih, jedan od najvećih grihov. Ali ne izvodi iz islama. I zato ga učinjaju, svrstavaju u mali kufra. Drugi primjer, sljedeći primjer malog kufra je onaj poznati hadism mu tefaku na lehi u kojem kaže poslanik sam sa ne. Men qaladi afihi. Ko kaže, kaže svome vratu, ja kafir. O kafir. Kaže, jer dživu. Ila ne hadima. Ko kaže svom bratu o kjafir, kaže, vraća se taj riječ nekom od njih dvojci. je riječ? Kufra. Jedan od njih dvojci je kjafir. Znači u ovom, ovom hadisu defenu, nazvano, znači da je reč nekom da je kjafir od muslimana, a on nije kjafir, da se kufr vraća na jednom od njih dvojci. Ako on nije kjafir, vraća se ono sve rekao. Ako on kjafir, je kjafir. Uh, Naravno su se želi uh, želi uh, da, se, da se kaže koliko je opasno i strašno da se upozori na to da muslima muslimana naziva kafirom. Uh, ispravno da tumačamo ga da to ne znači ako muslimana kaže muslimanu da je kafir, a ovaj stvarno nije kafir, da ovaj koji je rekao da on je kafir, nego ovo samo doшло upozorenje. I učenjaci obrajaju, ovaj bio obrajaju u mali kufar. Izgo reči drugom muslimanu Da kjafir, i da se riječ vraća ide na tebi ili, ili, na, na tebi koji su izgovorili na njega i, i nazvana je kufrom da to je da je to mali kufra a ne kufr koji izvodi iz islama ovdje ne želimo da omalavažimo to, tu stvar, govorimo da li islama ili ne izvodi islama i zašto je mali kufr sljedeći primjer e, dijela u kojima je došlo da su nazvane, da učin to dijelo da je to kufr, a ne izvodi iz islama nego je to mali kufr a, to je primjer e, Uh, uh, ono što imamo ono onu temu je alo uh, uzimanje prezimena da ženo uzme prezim, prezimo svog muža u svadu tim hadisom došlo ko, ko pripiše sebi lažno porijeklo došlo neko od hadisa u tom kontekstu poput uh, hadisa mu teva kolega Abu Derra uh, dugi hadis kaže nema čovjeka koji pripiše svoje porijeklo nekom drugom mimo svoga oca a on to zna namjerno svjesno a da nije učinio djelo kufra nazvano djelo kufra ko kod sebi lažno pripiše porijeklo nekak Uh, ko, uh, kaže ko pripiše boroci uh, ko upada da pripada njemu a ne pripada kaže neka sebi pripremi mjesto u đehannam u vatri ali smo te fundali ili ne bhore kaže ne odrzete se od vaših očeva ne odričite se od vaših očeva uh, narod ptiše uh, neko drugo porijeklo kaže ko se odriče od sloga oca đavola učinio je kufran ili u hanisorto oca da kada bi vas se bekrate kaže ko pripiše svoje porijeklo neko mimo boga oca a zna da mu to nije otac, kaže, general uh, uh, mu je zabranjen. Znači to su strašne prijednje i da je to dijelo nazvano kufra. Međutim, ispravno je da to dijelo, znači nije kufr koji izvodi iz islama, nego je to mali kufr. Naravno, podovo pitanje potpada i ono, uh, uh, uh, uh, uh, da, da žena uzima rezime od svoga muža, jer time se pripisuje njegovoj poroci njegovom porijeklu, a ona, jel, ima svoje porijekle, ima, ima svoj porodci od koje je potpala. I spravnilo znači da da ovi šest tekstovih odnose na to stanje. <gled> Sljedeći primjer uh, djela uh, grijeha za koje su nazvani, uh, počinjili se da čini kufra, a ne izvodi slavne, ko su mali kufr, uh, to je recimo ovaj, uh, ono što smo navjeli malo prije. Uh, men halife bi vajri la, bi vajri la kad kefare laše, ko se zakune neće mimo laže, što je činio kufr ili širk? Nazvano je širkom tom hadisom, vjerodovstvo. Da gojepeti primjere ono što imamo kad čitamo kako bilježi muslim u svemu Sahihu uh u kojem došao kaže ismani fi nasihuma bi kaže je stvari uh, kod ljudi u njima je kufr radi manjim koji tanufil ensab uh, da neko uh, omalovažava i smijava tuđe porijeklo i kaže onni ahad maid naricanje na umrlim. Znači, naricanje nad umrlim i e, vrijeđanje i smijavanje sa nečim porijeklom nazvanom dijelima kufra. Ali ispravno da jedno i drugo znači, ne izvodi iz islama, iako su nazvani kufra. Sljedeći primjer je toga, koji ono, imamo veliko, veliko razvijedla kućenjaka, a to je Tarku Salah. Ona koji ostavi namaz. Došlo u Hadisvara, da se ono prije ređu da kufrima širki, Tarku Salah. Kaže između čovjeka, kufra i širka je ostavljanje namaza. Među mi znamo da ima veliko razlijenak učenjaka uh, oko uh, rukna islama, da li je ostavljena namaza kufru, izvod islama ili izvod islama što je poznato razilaženje ali kod onih učenjaka koji smatraju da je ostavljena namaza uh, osobi koja potvrđuje uh, da je namaz važi međutim ne klanjaga uh, koji kažu da ga to je djelo na izvod iz islama, oni kažu da ovaj hadis da se sa njim misli na kufru, na kufr u dijelu, a ne u, a ne na kufr koji izvodi iz islama. Druga skupnja smatra da, da odis ovaj ukazuje, ukazuje da je izvodi iz islama, uglavnom poznato razlježi oko toga. I e, osma vrsta e, e, dijela koje je nazvano, ili imamo i devjetog, koje je nazvano, e, da je nazvano kufrom, a ne izvodi iz islama, to je ona poznata e, vizala za žena, to je kufran al-ašir. U franu dešito znači negiranje dobročinstva, a šir uh danas bi razvali znači negiranje dobročinstva muža. To se deša žena. U hadisku, tako se dešavalo s strane žena, ali što tako nađe došlo. Uh u jednom dużoj hadisu koji se od prilikom pomračenja sunca, između ostalih je to došlo pri kraju hadisa, kaže reitu akthara uh, ehliha nisa video sam uh, poslaniku po sallallahu alejhi ve prikazan je džehennem prilikom klanja namaza, prilikom počinje sunca, kaže i vidio sam da je većina sredovnika džehennema da su žene. ja Upitan je zašto Allah poslaniče, zašto su većina sredovnika džehennema žene, kaže on bi kufrihinne, zbog njihovo kufra, kaže. Pa ga upitan, kaže, jakfurne billah, kaže, jer to ne čini kufr Allahu dženešanu, a oni modorka i jak furna laši i vo jak furna ihsan kao ri činije kufer odnosno nezahvalnost prema mužu i prema كله ثم رأت منك شيئا قال ما رأيت منك خيرا قط kaže kada bi kaže dobročinstvo nekoj od njih žena, mislim i suprugama, kad bi činio dobročinstvo der, znači čitavo vrijeme. Kulevu. A zatim ona nakon toga vidi kod tebe nešto što se njuvi ne sviđa. Nešto si ufratio, zabranio i slično, ili pogriješio. Onda ona tebi kaže, mare, ej tu, mnke, hajra, kad nisam od tebe vidjela nikad nikako hajra. E, I nazvano je ovo dijelo, azvano ovdje ovaj zaista nisu ovaj ovaj no može na je pa ovaj kaksi kao ne ali među nadnarima viso koji koji koji zaista stvarno stani koji postaju stanovska žene, jeste to činjenica to to ovaj enteka tistika karatski da se spasi da se sačuva iako znaju i upoznaju za hadišu i tako dalje budu tim praktičnim drugačije e uh, Međutim, kufr negiranja dobročinstva, znači ne ono kufr koji izvodi iz islama. Takože imam kufr pro njame, negiranje blagodati od Allaha željšanu, pa što je na kur'anskom ajto, kada je, Allaho mezerna, ka'rijeten kanet, amineten mutme'inna, je tihar risko, ha'raba domen kuđlit Kaže Allah željšanu navodi primjer mjesta, grada, sela, kaže koje je bilo sigurno, živilo u sigurnosti, Allah željšanu dao joj risk da u izobiđu sa svih strana fe keferu bi en umilla koji će da pa učine kufr u Allahu lakdate. Naši tam postali vjerođaci, vjer tako dalje, slijedeći vjerovjesnik, tako što. Uglavnom, u ovim šerijaskim, znači, ovim primjerima iz šerijskih tekstova naveli smo neke odprilike, koliko se navelo neki 8 primjera, osam primjera za djevala, za, za djela koja su nazvana kufrom a ne izvode iz islama, osim ovo za ima veliko razrednog kućenjaka. Znači, navodili smo šta? Znači, uh, borba muslimana protiv muslimana, da je nazvano. Pa, uh, drugo je bilo da, da musliman kaže u osmanu o ok kjafire. Treće je bilo uh, uh, pripisivanje porijekla nekom drugom, njima svoga oca. Uh, Četvrto je bilo uh, da se zakonuje nećim mimo lađešan, i to je nazvano kufram. Uh, peto smo rekli, uh, to je izmjavanje sa nečim porijeklom. Šesto, naricanje nad umrlijim, sedmo, znači osam namazak koji smo imali razdraženja i osmo, negiranje dobročinstva prema mušoj strani ženi i, i to možemo reći o kufr, negiranje, blagodati od strane Al-Ađeršanu. Onda što neko reći pa dobro kako da razumijemo ovi šarijanski tekstove. Razumijemo tako kao što je Ibn, Ibn Hajar spomnio u svojoj legendarno knjizi, Feth Huzbari, kako razumijete ovi šarijanski tekstove koje me neko je dijelo, neki grijed nazva kufra kaže prvo prvo je ovo što mi govorimo večerasa to je kaže da, da ovo što je nazvano kufram da to se misli na kufr u dijelu kufr ameri a kaže ne kufram koji izvodi izvjeri znači kufr u dijelu a ne u uvjerenju drugo kaže a to je kaže drugo tumačenje da su u stvari ovo što je nazvano vadismas za ova ovaj dijela da su kufr kaže to je nazvano tako zbog velike i strašne opomene onima koji čine i ta djela. Uh, treće tumačenje, jer to kaže da ova djela, sve koje smo spomenuli, da su nazvane kufra da oni mogu biti Kufr koji izvode Islama kad? kaže, kada se ohalali ono se radi u Kada osoba halali krv muslimana i, uh, i smada namo je halal da ubija muslimana tim, znači, i učini to djelo sa time izlazi iz Islama. Uh, četvrti tumačenje kaže da se misli na na četvrtu tumačine obih širijske kaže da se misli na ufer u jezičkom smislu kako jezički smisao uh, kefer u arapskom znači vata nešto prekriti. prekriveti zato su nazvani oni siju, sijači su narodnici a firkornasi manje oni koji si uzem nešto nazovu kaferima zašto zato, zato što oni stavljaju zrno u zemlju prekrivaju ga za prekrivaju znači uh, ona, ono ono I tako isto kufr kaže, nazvan je tim imenom zbog radnoga, zato što osoba koja učini kufr, a, sa tim dijelom koji su nazvani kufrom, prekriva svoj iman. S tim da ovim ne izlazi iz Sa ovim dijelima koje rade, ovim dijelima koje su zabranjene, znači prekriva se njihov iman zato je nazvano kufrom, a ne zato što izvodi iz islama. I inače vjerujem neka druga domaćan koja je manje više subitna e, i s onih smo mi završili ono što je bilo pa me planiram navedem od osnovni primjera malog širka i i, i malog kofrana. E, Može kažešano počatak u vjeri i da nasućeni Bogobojanima i i i boljim iskrenim vjernicima svih ovih zemalja. Allahumma radiamtekashada da aylaanta esta kovertaba tu ini. La tasal 'anna sabisa salba tayal kutubi.